Розділ 16. Ноель та Кетрін. Афіни, 1946 рік. Якимись незрозумілим чином час працював проти Кетрін. Вона не помітила цього відразу і тепер, озираючись назад, не могла точно визначити, з якого моменту час перетворився на її ворога. Вона не знала, коли Ларі розлюбив її, чому і як це сталося, але одного прекрасного дня кохання просто зникло в нескінченному коридорі часу. І залишилося тільки його холодне і порожнє відлуння. День у день Кетрін сиділа одна в квартирі, намагаючись розібратися в тому, що сталося, і зрозуміти, чому все так змінилося. Їй не спадало на думку нічого конкретного, і вона не зробила жодного відкриття, після якого можна було б з упевненістю сказати – Ось, із цього все і почалося. З того часу Ларі і перестав любити мене. Ймовірно, її сімейне життя дало тріщину після того, як Ларі повернувся з Африки, куди возив на палювання Костянтина Деміріса. Тоді її чоловіка не було вдома три тижні, і Кетрін так сумувала за ним, що ледве могла винести його відсутність. «Вічно він у від'їзді», – горювала вона, як під час війни, тільки тепер нема ворога». Проте Кетрін помилялася. Ворог був. «Хочу повідомити тобі приємну новину», – сказав Ларі. «Мені підвищили зарплатню. Тепер отримуватиму 700 доларів на місяць. Ти задоволена?» «Це чудово», – відповіла вона. «Отже, ми зможемо повернутися додому набагато швидше». Вона помітила, що Ларі насупився. «Що трапилося?» «Наш будинок тут» відрізав він. Кетрін здивована подивилася на нього. «Так, поки, – неохоче погодилася вона, – але ж ти не збираєшся залишитися в цій країні назавжди». «Тобі ніколи не жилося так добре, – нагадав їй Ларі. Ти тут як на курорті». «Так, але це все-таки не Америка». «Утруні я бачив твою Америку, – обарився Ларрі. Я чотири роки ризикував заради неї життям». «А що я отримав натомість? Декілька жалюгідних нагород. Після війни мені навіть не запропонували роботу». «Але це неправда», – палку заперечила вона. «Ти? Що я?» Кетрін не хотілася починати з ним суперечки, особливо в день його повернення додому. «Нічого, любий», – відповіла вона. «Вже вечір, і ти втомився. Давай раніше ляжемо спати». «Не хочу я спати», – він попрямував до бару і налив собі випити. «В аргентинському нічному клубі сьогодні розпочинається нова програма. Я обіцяв поломе Таксасу, що ми з тобою підемо туди і проведемо часи з друзями». Кетрин з благанням глянула на нього. «Ларі!» – їй було важко говорити спокійно. «Ми з тобою не бачилися більше місяця. Ми навіть не мали можливості посидіти вдвох і поговорити». Не моя вина, що я маю таку роботу, відповів Ларі. Ти думаєш, мені не хочеться побути з тобою. Кетрін похитала головою і сказала, не знаю, доведеться запитати у парфумів. Він обійняв її і посміхнувся своєю наївною дитячою усмішкою. До біса такса та всіх інших. Сьогодні ми залишаємося вдома, удвох. Іде? Кетрін подивилася йому в обличчя і зрозуміла, що даремно дорікала йому. Звичайно, він не винен у тому, що по роботі йому часто доводиться бувати далеко від дому. Цілком природно, що коли він повертається, його тягне до друзів. «Якщо ти хочеш, ми можемо й піти», – погодилася вона. «Не підемо». Він міцно притис її до себе. «Залишимось удвох». В суботу та неділю вони не виходили з дому. Кетрін готувала, потім вони кохалися, сиділи біля каміна, розмовляли, грали в карти і читали. Більшого Кетрін і хотіти не могла. У неділю ввечері, після розкішного обіду, який приготувала Кетрін, вони лягли в ліжко та зайнялися коханням. Потім, лежачи в ліжку, Кетрін дивилася, як голий Ларі вирушив у ванну. Усміхаючись, вона захоплювалася його красою і думала. Мені так пощастило, що він мій. Посмішка ще не зійшла у Кетрін з губ, коли Ларі обернувся до неї у дверях ванної кімнати і, як ні в чому не бувало, сказав, «Наступного тижня постарайся призначити більше побачень, щоб ми не сиділи один з одним, як пришпилені, не знаючи, чим зайнятися, і зник у ванній. А у Кетрін посмішка так і застигла на обличчі. А може, всі біди почалися з гарної грецької стюардеси Олени. Якось з пекотного літнього дня Кетрін вирушила за продуктами. Ларі в цей час не було у місті. Вона чекала на наступного дня і вирішила порадувати чоловіка улюбленими справами. Виходячи з магазину з сумками в руках, Кетрін звернула увагу на таксі, що проїжджала повз. На задньому сидінні вона побачила Ларі – що обійняв дівчину у формі стюардеси. Кетрін лише миттю вдалося поглянути на їхні сміливі обличчя, оскільки машина миттєво зникла за рогом. Кетрін стояла як укопана, не в змозі зрушити з місця. І тільки коли помітила двох маленьких хлопчаків, що бігли до неї, зрозуміла, що сумки вислизнули з її онімілих пальців і впали на тротуар. Діти допомогли Кетрін зібрати продукти, що висипалося із сумок, і вона, як у тумані, поплилася додому. Кетрін намагалася переконати себе, що в таксі сидів не Ларі, а хтось інший, схожий на нього, але нічого не вийшло. Справа в тому, що у світі не було чоловіка, схожого на Ларі. Він був унікальним божим творінням, безцінним створенням природи. Він належав лише їй. Їй і брюнеці, що їхала в таксі. І скільки їх ще? Кетрін просиділа всю ніч в очікуванні Ларі, але він так і не з'явився. Вона знала, що в нього не знайдеться виправдання, яке б дозволило зберегти їхній шлюб. Та й сама вона не зможе виправдати поведінку Ларі. Він виявився брехуном і ошуканцем, і вона більше не може залишатися його дружиною. Ларі повернувся додому лише ввечері наступного дня. «Привіт!» – весело привітався він, заходячи до квартири. Поклав льотну сумку і побачив вираз обличчя дружини. «Що трапилося?» «Коли ти повернувся до міста?» – суворо запитала Кетрін. Ларі здивовано глянув на неї. «Близько години тому. А що?» «Я бачила тебе вчора в таксі з дівчиною». «Ось і все» подумала Кетрін. Цією фразою я ухвалила вирок власному шлюбу. Ларі заперечуватиме мої слова, а я назву його брехуном, піду від нього і більше ніколи не побачу. Ларі стояв і пильно дивився на неї. «Так порозумійся ж», – зажадала Кетрін. «Скажи мені, що то був не ти!» Ларі знизав плечима. «Звичайно, це був я». Кетрін відчула, що перед нею відкрилася прірва. Тільки зараз вона зрозуміла, як сильно їй хотілося, щоб він зневірив її. «Боже!» – вигукнув Ларі. – «Що ти подумала?» Вона зібралася відповісти чоловікові, але голос її затремтів від гніву. «Я…» – Ларі підняв руку. «Краще помовчи, бо потім тобі буде соромно!» Кетрін кинула на нього недовірливий погляд. «Це мені буде соромно?» Я прилетів до Афін учора на 15 хвилин, щоб забрати Олену Мереліс і відвести її до Деміріса на острів Кріт. Олена працює у нього з туіардесою. Але Кетрін не відкидала такої можливості. Мабуть, Ларі говорив правду. Чи він просто полімеханос, хитрий на вигадки? «Чому ж ти не подзвонив мені?» – запитала вона. «Я дзвонив», – грубо відповів Ларі. «Але ніхто не брав слухавку, адже тебе не було вдома!» Кетрін зробила ковтальний рух. «Я ходила по їжу, щоб приготувати тобі обід!» «У мене немає бажання їсти!» – відрізав Ларі. «Причіпки та занудство завжди відбивають у мене апетит!» Він повернувся і вийшов, а Кетрін залишилася стояти з машинально піднятою правою рукою, наче благала його повернутися. Невдовзі після цього Кетрін почала пити. Спочатку невеликими дозами, які, здавалося б, не могли завдати, завдати жодної шкоди. Щовечора сьомої години вона чекала Ларі до обіду. Якщо до дев'ятої його ще не було, Кетрін не собі чарку коньяку, щоб убити час. До десятої години вона вже випивала кілька чарок. І до того моменту, як з'являвся Ларі, якщо він взагалі приходив додому, обід уже був холодним, а Кетрін – трохи п'яна. Алкоголь допомагав їй хоч якось впоратися з сімейним життям. Тепер Кетрін остаточно переконалася, що Ларі її обманював. Не виключено, що він зраджував її з того дня, як вони одружилися. Якось, збираючись віддати в чистку його льотну форму, вона виявила в кишені штанів мережимну хустку з висохлою спермою. Згодом Кетрін помітила на трусах свого чоловіка сліди губної помади. Вона уявила Ларі в обіймах іншої жінки. І готова була вбити його.